Det jag ska säga är fakta. De särskilda organisationer av världskraftigheten är inte längre no särskilda. De har planerat och nu leder oss till en en världs kommunist regering. Okej, okay, idag så har vi måndag igen den 18 mars. Och eh, idag har vi lite manfall. Patrik är sjuk och Simon kunde inte vara med, men... Eh, Daniel och jag tänkte att vi ändå skulle kräva ha gjort ett program eftersom vi har ju faktiskt en, en färsk händelse som uh, utspelar sig i fredags i Christchurch i uh, Ny, uh, Nya Zeeland. Och uh, uh, det har varit intressant att följa med rapporteringen kring det här och uh, reaktionerna i de olika läger. Och uh, Daniel och jag senast ja uh, uh, Suttit och synkat ihop oss nu och sett den här filmen. Och så tänkte jag att vi ska titta på den och eh, starta och pausa och berätta vad vi ser för oegentligheter när vi ser eh, titta på filmen. Det blir väldigt bra upplevelse Daniel. Det blir det säkert. Eh, det är 18 mars eh, 2019, bara för att vara extra ah, tydlig. 2019. Eh, men eh, det vet man också i och med eventet som vi kanske ska nämna, Christchurch, Niaselan. Ja, Men visst, vi har väl lite olika tankar om det här. Hur, hur ska vi börja? Vill du spela upp det från början eller till en viss punkt där du har invändningar? Ja, vi kan ju starta och stoppa. Så kan ju du säga stopp om du, om du vill säga en invändning och behöver pausa. Ja. då Ja, absolut, du... jag har ja, skrivit ner några invändningar med klockslag på videon i alla fall. Mm. Som är lite märkliga. Mm. Men kör du först och äh, kör rull... dina invändningar, de kanske kommer före mina. <laughs> ja, när jag rullar rullar filmen här då, så tittar, kan vi prata under tiden. Ja, och så det är nu... den filmen som är 16.55, nästan 17 minuter lång. Ja, precis. Så det finns lite överallt att se. Mm. Uh, så den, den rullar vi nu så vi sitter och tittar på, eller jag sitter och tittar på Martins skärm. Mm. Uh, och nu är den igång i alla fall, vi är uh, 25 sekunder in. Mm. Uh, och Då ser vi uh, den här personen som har börjat livesända på, på Facebook. Och uh, satt på sig sin gopro igen. Och man kan se att det finns... Uh, Vapen i passagerarsätet. Precis. Och en... Eh, wunderbaum som hänger och fladdrar där. Mm. Eh, men jag har inga invändningar på... Wunderbaumen, varken nu eller sen. Mm. Eh, eh, personligen. Men det är ju märkligt att han har... Skrivit ner... Eh, Massor med olika saker på vapnena som kan ha att göra med tidigare historiska event när Österrike eller Wien försvarade sig mot muslimer på vad det nu var 1600-talet eller vad det stod på i världen, 1684 eller något sånt där. Mm. Eh, Så kör han lite serbisk folkmusik nationalistisk eh, musik eh, och så kör han lite andra låtar också. Han har, en äh, alldeles mix på musiken i, alla fall, i, i det här 17 minutersklippet där det är lite olika typer av låtar. Mm. Äh, men... men äh, ja... Jag vet inte om jag har några större invändningar här första minuterna. Det har ju gått två minuter av klippet nu. Mm. Äh, och allting för mig känns verkligt. Ja, äh, är så projekt, länge så är det. Ja, än så länge så är det väl ingenting att, att invända mot och det var väl en lite längre period i början där det inte hände så mycket men ja, en kompis hade ja. en invändning att varför, om man då har studerat den här moskén så pass länge varför kör han med GPS? Det kan man ju fråga sig ja just det den säger ju så här: turn left 200 yards eller så där. Ja. det är lite märkligt att han har den på eller om man bara har den som standard då Uh, väljer att ha den på för att han inte har orkar slagja av den. Mm. Men det är, det är en, en bra invändning i alla fall. Det är ju det är någonting. Bevisar ingenting. Uh, mm. Men uh, det är konstigt. Mm. tycker. Uh, och han har ju även Ebba Åkerlunds namn på ett av IVR och Nordfronts symbol ett av mm. uh, och Där visar han uh, sig själv en snabb. Uh, ja, snabb tre och tolv i klippet ungefär. Uh, mm. Så visar han sig själv. Sen hackar och fryser lite där. Nej, det var jag som stängde av. Ja, okej. Ja. Nu har det mm. i alla fall gått ungefär tre och en halv minuter i klippet. Mm han har stannat till på gatan. Ja. Jag kan bara se att min första reaktion, och jag antar att det var din första reaktion också, när nyheten kom är ju att det här är hoaxat som det brukar vara. Med de här olika juristangreppen som vi har nämnt i tidigare poddar med Reykjavik och Stockholms lastbilar och andra lastbilar, hur de pumpade de här lastbilarna i ett år i Nisse och Barcelona och London och Stockholm och Tel Aviv och allt vad det var. Men i före 2017 så var det inga lastbilar och inte efter heller. Men just mm. i året så var det väldigt många lastbilar. Och ibland kan de ha lite roliga namn på vittnena eller på en av de drabbade. som i London då en hette Afraid eller Afraid eller Rädd. Mm. var det en som hette då. Men sen vet jag inte tillräckligt mycket om det här. Än det är som liksom var... Bara vad folk heter och så, men ibland så kör de sådana där grejer, eller olika tecken på äh, så här människorna som bestämmer väg i världen. De gillar att lämna lite spår efter sig och jag tänkte komma till det lite längre in i klippet när vi kommer dit. Mm, äh, men äh, namnet på staden är ju ganska uppseendeväckande att det heter Christchurch och att äh, han ska skjuta ja. i en moské. Ja, att, äh... det är ju... <laughs> Sammanträffande kanske. Jag vet inte. Det är ju också märkligt. Mm. Att skerskjutningen sker i Christchurch. Mm. Ja, Men nu kör han in på en liten det jag hade att tänka på här, det var att man ser honom i backspegeln då, trots att GoPro-kameran är på, uppe på hans hjälm. Och så... När man tittar i backspegen så ser man ju vanligtvis bakåt i trafiken men här ser man hans ansikte. Och det tycker jag är lite konstigt att man kan se honom i den vinkeln då. Ja, och jag vet inte om jag själv har någon invändning mot det. För jag tycker att här, i det här läget vid 5 och tjota, så är det ändå att han vänder på sig en hel del som kanske gör att man blir fångad av backspegen. Mm. Han håller på att bilen här för det är väldigt tight mellan bilar och gator här så jag vet inte om jag har någon större invändning på det, jag tycker att hela grejen känns genuin än så länge mm. första fem minuterna, sex minuterna här är vi uppe i nu, strax här fem och fem, fem. men nu plockar med tiden. sig sitt äh, gevär och det blinkar från det är lite konstigt äh, ja. som att stroboskop är på på givaret. ja, så han har ju någon lampa på det, först trodde jag nästan att han Avlossade det, men det, det gör han inte utan det verkar vara en lampa på de olika skjutvapnen som han har. Eh, nu eh, är han på väg in här 6:25 in i klippet. Mm. Så har han möjligheten att skjuta lite folk på vattnet där. Det gör han inte. Det är så sätts i bilen i bakdörren mm. som man inte heller skjuter. Eh, tittar lite på dem också, men han skjuter ingen än så länge. Han nu kommer han då fram och nu skjuter han. Så det in i mörkt. Så slänger han eh, sitt första i värld, och så tar han upp sitt andra som har den här stroboskoplampan på. Och det ser ut som ett mm. eh, dataspel när han går här. Eh... Mm. Där kommer någon mot honom och så blir det ja. smult. Fortsätter han att skjuta på högen av människor som har samlats i moskén. Och det syns nästan inget blod om man tänker sig hur många människor det är. Som man har skjutit med jättemånga skott nu så borde det ju vara en ganska stor pöl med, med blod. Men sån kan man inte se. Jaha. Och det borde ja, ändå vara... Så va... Va, vad tror vi om det här då? Är det en eller vad Ja, eller ja, man... att det är manipulerad film. Det kan vara så här, från ett dataspel. Han laddade ju om precis som uh, i dataspel när jag spelar så här uh, andra ja. spel Så liksom uh, omblandningsproceduren ser ju precis likadan ut. Ja. Och att uh, det jag tänkte på som slår mig i den här filmen är att man aldrig får se någons ansikte. Mm. Uh, så att alla människor landar hela tiden med ansiktet Ner. bortåt eller mot, uh, bort ifrån honom. Och så en prick nu och man ser, ser ju aldrig att det kommer några skotthål i den. Nej. Eller? Nej, men däremot så rör det sig faktiskt på människor. Ja, det rör sig ju... Men det blir äh... inga skotthål och med ett sånt vapen Nej. så blir det ju ganska stora skotthål. Ja, det är ju sanning. Mm. Och det är ju märkligt, tycker vi. Mm. Så nu går han ut ur en boskén här igen. Det är vid åtta Ja. Jag vet inte riktigt vad det är han skjuter på. Han ställer sig och skjuter på ett utanför moskén. Ja, det är vid nio blankt. Och jag har ingen aning om vad han skjuter på. Hylsorna Nej. där som flyger. Jag vet inte om det är det här läget. Nu Kolla på hylsorna ja. där. Jag ska se om det är det här läget eller sen. Jag tycker att... Hylsorna lämnar ibland så borde de... Borde man höra se dem. Till ner till marken, men de försvinner lite så här. Jag pausade vid något läge. Jag skrev ner det. Och här mm. lämnar de vapnet utanför bilen, tror jag, vid 9.30 mm. in i klippet. Eh, och hylsorna vid 9 minuter, skrev jag, om och, och man kollar noga på de hylsorna, nu gjorde vi inte det här, men så eh, ser man att de är väldigt stora när de lämnar och sen rassar de ner på marken och de verkar försvinna ur bild väldigt snabbt. Det kanske mm. är någonting dåligt med, med GoPro-kameran, jag vet inte. Mm. Eh, eh, så nu har han hämtat lite mer ammunition i bilen och gått tillbaka in i... Eh, mm. Nu tar han en annan väg in till moskéområdet. Ja, just det. Han tar, han tar andra höger. Ja. Och så skjuter han också igen mot uh, ingenting vi kan se. Ja. Ja, man kan inte alls se vad han skjuter på. Ja. Och så är det, just det, det är musik i bakgrunden också. Det är ja. jag har jag tänkt på att liksom när han skjuter så... Så sänks musiken och sen så höjs musiken igen då. Och om han har livestreamat det här eventet. Vem är det som lägger på musiken kan man ju undra. Ja precis. Och sen var det lite effekter också när han var inne i moskén. Det här, mm. här, du, du, du, det här äh, läskiga ljudet som de har i, i filmer när det händer någonting mm. skrämmande. Och, och då är, så det är inte bara musik utan det är även den här äh, lilla musikljudeffekten. Mm. Äh, det är ju märkligt. Äh, kan vi tycka. Mm. Eh, och det är ju sant att. De rör på sig som du säger. Utan Det blir inga hål. Inga hål. Det varken sig i väggar eller kroppar. så att, eh, Det liksom Nej. blåser till lite i dem, Men blir det blir inga ja. märken eller någonting. Nej. Och är inget inga, blod. Nu har alltså. de ändå legat en stund. Han har varit ute och hämtat nya ammunition. Så ja. nu borde det vara liksom ja. ha ett hav med blod. Där man har skjutit på så många människor. För ja, man tänker ju, varje människa har ju ungefär fem liter blod i sig och då är det ligger du ett mm. 40 -tal här. då borde det ju vara ja, ja. då skjuter han på nära håll och man ser inga hål nej det är ju märkligt så nu går han ut i moskén igen här så skjuter han på några förbipasserande som då bara går en söndags promenad och inte har hört att det skjuts helt vilt. Så ligger det en kvinna på gatan där som skriker ja. hjälp mig eller hjälp mig. Ja. Och så ligger det två skor bredvid henne och det var det jag tänkte komma till. Mm. Här ser man dojerna. Där. Mm. Hur de ligger riktade. En sko har sulan på marken och den andra inte. Den ligger lite upp och ner. Han stänger mm. bagageluckan och lämnar sitt vapen på Marken utanför bagageklockan mm. Och då var det här med skor Och nu ligger och kvinnan framför honom när han ska Och han köra sätter sig ut, i bilen Och så kör han över kvinnan Och det, ja. det blir inte någon där direkt Att det ruskar i bilen utan han bara Kör över henne utan att det händer någonting Ja det är lite märkligt mm. äh, Och jag tänkte komma till det här med skor att, Och det såg man även på Aftonbladet när de hade det där Bildspelet där man kunde trycka åt höger Ser massor olika bilder från Christchurch-eventet. Mm. Det finns en bild som visar eh, ett par skor där oh. de har fotat. Vi börjar han, eh, skjuta igenom. Och... Han laddade taglivare förut som. Ja. Vilken minut är vi på i klippet nu Martin? Nu är vi på 13.09. 13.10. Och då skjuter ja, den där. rakt genom framrutan utan att uh, den ser ut att gå sönder. Ja, det ska vara tre hål i den eller något mm. men... Nu skjuter han sidorutan och, och där ser man sidorutan så går den så. Ja. Men man ser det... inte vad det är han skjuter på riktigt. Nej. Uh, och nu då är det då jag har invändningar att om man har då skjutit ut framrutan så åker den ganska fort nu. Och så nu i, i eh, framspegeln, den fladdrar inte trots att han körde i, Uppskattningsvis en ja, närmare 80-90 km timmen. Ja, den fladdrar väldigt lite där på viss stunder men jag, jag har personligen inga invändningar mot Wunderbammen för att Det verkar som att Framrutan går inte sönder. Det man ser som är suddigt i den framrutan det är motorhuven. Mm. Så det känns som att Framrutan är hel. Men då har man ändå avlossat genom... ett skott som inte har gjort någon åverkan. Nej precis, han har gjort tre skott i, fram, tre skott i, i framrutan som inte har gjort någon åverkan Och det är ju magiskt mm. Men när han skjuter på sidorutan så går den sönder uh, Jag har inga invändningar på Wunderbaum Men jag tycker den fladdrar naturligt om framrutan är hel Vilket ja. den förefaller vara mm. uh, Och Så det magiska för mig är inte Wunderbaum Men det magiska för mig är att det inte blir någon hål i framrutan mm. uh, okay. Med tre skott jag mm. Eh, och sen så blåser han på där. Vilket minut är vi uppe i nu? 14.40. Eh, 14.40. Eh. Precis. Eh. Mm. Och nu ska han då vara på väg till den andra moskén som man eh. Ska skjuta vid. Men enligt de uppgifterna som vi har fått, så har Facebook kommit på att han har gjort det här och så stängt ner livestreamingen. Mm. Men det är ju det här med musiken, tycker jag är mycket en liksom Hur det är som en. Att den är förinspelad film för att vem lägger på musiken på en, en film som livestreamas samtidigt ja, sänker precis. den när det kommer lite spännande moment som när han skjuter och sen så höjer musiken igen när ja. han skjutit klart. Ja, precis. Så att, uh... Det är ju väldigt konstigt. Det, är, det här med musiken är ju superkonstigt. Mm. Då är ju bara ett tecken som de brukar köra med. De brukar alltid fota skor på gatan som ingen har på sig. Mm. Uh, som, som att någon skulle tappa tappat varje gång det, det händer någonting. Eh, de lyckas alltid få med det här med skorna. Mm. Eh, sen, sen vad det betyder och innebär, det har jag ingen aning om. Eh, mm. Det är någonting som vi har lagt märke till i många event genom åren. Att de gillar att få med de här dojerna. Mm. Eh, så om någon vet vad det betyder får ni jättegärna säga det till oss. Mm. Eh, sen är det supermärkligt att han skjuter i framrutan men när den inte gå sönder. Och man ser ju liksom här att det verkar vara kanske lite sprickor i framrutan. Men man kan verkligen inte se hålen. Det borde ha uppstått stora hål i framrutan. Mm. Jag kan inte se det. Nej. Äh... Och nu är väl filmen i princip slut. Jag tror inte det hände något mer spännande. Nej, nej, precis. Så det är väl... Det är väl det man har att gå på om inte någon har ett skarpt öga och hittar några fler grejer. Men, ja. Men det är ju det här våran... som är beviset för att det har hänt. Men när man tittar på den då så ser man ju väldigt många oegentligheter. Och, ja, speciellt i skjutmomentet då, så för mig liknar det ett dat datorspel. Mm. Det är svårt att skilja på om det skulle vara en datorspelsmiljö eller inte. så att, Ja. Mm. jag, jag upplever ju att klippet är äh, anordnat på förhand hur det, ska, hur det ska gå till och att människor ska ligga i en viss position och att äh, det ska fluffa till lite i kläderna man ska inte se ansikterna det blir ingen blod äh, det blir lite ljudeffekter äh, så jag upplever jag. att Eh, ja det här är ju inspelat på förhand och de har tänkt igenom hur de ska göra det för att få det att se så verkligt ut som möjligt mm. eh, som, som de brukar göra men de gör ju alltid lite konstiga misstag i de här olika så nyheterna så um, man får ju titta noga helt enkelt vi har ju gått igenom eh, Stockholms bilden bland annat i en annan podd där vi hade 50-60 punkter eh, nu har vi inte hittat lika många punkter i den här men vi har hittat några stycken i alla fall mm. eh, vi eh, vill ju bara visa att det, det som sker i nyheterna det är hela tiden en, en propaganda som eh, utspelar sig för att lägga kniven emellan två eller tre olika sidor så att man ska slåss mot varann Mm. Um, divide and conquer, Sandra och härska uh, Precis och that, det följer ju yeah. can... uh, uh. Från den här händelsen så följer ju det Som man kan uh, se i de Flesta andra fall Det är liksom uh, krav på hårdare vapenlagar För att han hade då licens på de här vapnen Vilket är ganska ovanligt men, men då är det ju uh, Jägare och, och sådana som legalt har vapen Som man främst då ger sig på Och uh, Sen har det varit förbjudet att sprida filmen också. Jag läste någonstans att, att det var en, en New Zealandare som skulle åtalas redan idag eller i dagarna för att han hade spridit den här videon på eventet. Och då, då vill de alltså göra det förbjudet att, att sprida bevismaterialet eller det som man kan använda för att identifiera om det är en, en sann eller falsk händelse. Så att då kommer ju gemene man... Att förlita sig på att... Ja men det är ju experter som har sett på den här filmen. Och de tar den för, för äkta. Och därför så måste vi lita på dem. Så att ja. Det är ju... Det är ju där dit de vill ha. Så att vi ska, vi ska lita på... På experter, på journalister. Att de ska kunna beskriva världsbilden. Som vi ska ha. Så att... Eh. Mm. mm. precis. ja uh... Bra sagt och då I framtiden då så kanske man inte behöver göra Så många sådana här eh, Klipp på Lastbilar och skjutningar Och allt vad det kan vara eh, Skolskjutningar och så vidare utan då Räcker det ju med att bara Lägga ut en eh, Polis som står och pratar lite och säger vad som har hänt Och sen får alla tro på det mm. eh, Det är väl eh, Ditåt på öppet seglar Mm eh, jag tycker att eh, Folket ska få ta del av eh, Bevisningen För ett, ett event eh, Och försöka bedöma Själva eh, Vad det är som pågår Och, och vad man ska göra saken mm. eh, Så det blir ju att man eh, Ska tystas ner helt enkelt mm. Man ska inte få yttra sina åsikter Man ska inte få tänka annorlunda Eller komma med invändningar Mot, eh, mot makten Nej. Ja. Så. Jag tänkte. Vi kanske kan ta en paus här. Och så återkommer vi om en liten stund. Ja, då är vi tillbaka igen efter pausen. Så yes. du ville säga eh, något En annan som vi tänkte på också. Eh, det är att eh, människorna ligger i, i varsin hög, i varsin hörn. När går in i moskén väldigt tidigt. Mm. Eh, efter några, några få sekunder bara. Eh, det verkar vara väldigt få som liksom försöker springa därifrån eller ha sönder en ruta eller hitta en nöddörr eller något alla utom en då som springer upp mot honom ligger redan i, i höger tidigt vilket är eh, märkligt mm. eh, tyckes. Precis. Men eh, så över det så kanske vi ska gå vidare Martin. Mm. Så, så eh, jag tänkte berätta om, jag har varit på två olika event, jag gillar att gå på lite olika föreläsningar och om det blir tillfälle så är det alltid roligt att ställa en en eller annan kritisk fråga och det första eventet som jag var på då, det var ett som heter Falska nyheter och hur du försvarar dig på nätet. Och det ägde rum den 12 februari i Statsbiblioteket här i Göteborg. Och då var det då alltså ett samtal mellan Stefan Eklund, Borås tidning och Åsa Larsson, Viralgranskarna. De skriver: Vad gör sociala medier med oss människor? Vad händer med demokratin om inte alla kommer till tals? Jep. Uh, och uh, det gillar ju medierna på något sätt att uh, det har ju varit källkritikens dag här i dagarna. Och då tar de ju upp att man ska vara källkritisk och granska källan. Och då är det ju oftast uh, endast källan. Kommer det från fel person eller fel? felhåll så ska man inte alls lyssna på argumenten och det är ju dit de vill ha oss då att vi ska förlita oss på att de här stora nyhetsdrakarna alltid står i sanningens tjänst men det förhåller sig i själva verket på, på precis tvärtom äh, precis tvärtom då så att, äh, och jag satte publiken där och jag räckte upp på men jag fick aldrig, aldrig ställa frågan men jag hade en, en vän bredvid mig som fick ställa en fråga i alla fall och då äh, för de stotterar ju med att de för, för det mesta sanningen och så. Men då, då tog han upp den här lögnen med Irak-kriget. Då meddelade massmedia att Irak hade massförstörelsevapen Och det var det som föranledde att Sad, Saddam Hussein behövde störtas av, av västdemokratierna. Så att man gick in i Irak och med, kunde man konstatera att han inte hade några massförstörelsevapen. Så då försvinner ju det här argumentet till att man invaderar Irak och jag vet inte hur många människor som kan ha dött i den, den striden. Så att då blir de ju lite, lite ställda. Att Det är ju svårt att svara på den här frågan när man, när man får kritiska frågor. Ofta så får de ju vänligt ställda frågor för att det, folk vill inte vara otrevliga på något sätt. Utan de... Ja, de finner sig i situationen och liksom försöker ställa frågor så att, som lyfter upp den som föreläser helt enkelt. Men ja, den här frågan var ju en helt annan karaktär. Och sen efter eventet så, så gick jag fram till hans Stefan Eklund. Och ja, klämde honom lite på pulsen där med bland annat... Det finns ju fler event, till exempel Vietnamkriget. Second incident av Gulf of Tonkin som... Som USA själva och då har erkänt att, att det är en påhittad händelse. Eh, och eh, rad upp ganska många olika evenemang. Så att man märkte ju att han, han blev ganska svettig. Så att eh, förmodligen så finns det någon form av, av skäl där, där inne någonstans som har ett samvete och vet mycket väl vad, vad de gör. Men eh, ja, man borstar väl av sig det när man inte får, får höra någonting av den kritiken eh, på daglig basis utan. Kan fortsätta med sitt liv och göra det man ska för tidningen och få, få kunna betala hyrorna. Så. så. Ja, har du någon reflektion, Daniel, kring det jag sa? Absolut. Eh, jag tycker att eh, inte bara ska man granska källan utan eh, man ska granska faktiska argumenten som en källa kommer med oavsett vilken källa det är. Mm. Oavsett om det är en så kallad eh, massmedial källa eller en expertkälla eller en så kallad opolitisk källa eller alternativmedia. Tycker jag att man ska tänka på vilka premisser ställer personen upp för att komma till en viss konklusion eh, eller sammanfattning. Mm. Eh, så Eh, då får man ju granska eh, det materialet som finns som man ser vilken använder de sig av någon logik eller sunt förnuft eller eh, vad, någonting som är troligt det är ju givetvis så att olika argument kan ha olika styrkor vissa argument kan vara jättebra som man mer eller mindre kan rista i sten som är hundraprocentiga vissa argument kan vara ganska bra eller väldigt bra att vara 80- eller 90-procentiga. Och vissa grejer kan man ana- eh, är i eh, en viss riktning- fast det kanske inte är ett jättebra bevis. Men tillsammans, om man lägger ihop de här remisserna- så kommer de att ha en viss tyngd. Eh, exempelvis som i den lilla inspelningen- vi gjorde alldeles nyss på Christchurch. Eh, mm. där, där tar jag upp ett par dojer- som eh, finns med på två olika bilder eller två olika scener en på Aftonbladet, ett fotografi med lite poliser och ett paddoyer. och sen är den här kvinnan då, på trottoaren och det argumentet som jag har där det är ju väldigt svagt eh, det är ju någonting som vi märker att de brukar köra med vid sådana här event men det bevisar ingenting eh, du kan inte rista någonting i sten eh, för att det är ett löst i bild det finns det andra argument som är kanske lite starkare som det här med musiken och det är ju fullt möjligt att ljudeffekten av musiken eh, görs av eh, någon kompis som han har de hade ju eventuellt att de hade gripit fyra personer tre män och en kvinna eh, så de skulle kunna gjort det här i, i bakgrunden och sen så finns det starkare argument som att när han skjuter så borde det uppstå stora hål i kroppar eller fönster utanpå bilen Uh, och uh, poängen är helt enkelt att du får ju väga upp vilka premisser som har ställts upp uh, För att komma till den här sammanfattningen Att det här är nog inte ett verkligt event uh, Och uh, jag tycker att folk glömmer det ibland För folk pratar bara om källkritik uh, för, uh, Och det blir ju en ad hominem attack som det heter Att man attack attackerar karaktären på viss människa och försöker smutskasta den människan för att du inte ska lita på en viss källa eller lita på en viss människa. Men, mm. men återigen, en, en viktigare än att attackera budbäraren det är ju att attackera själva argumenten. Eh, vilka argument har de, har de kommit med? Och sen så verkar det då som att den här personen som du träffade... Eh, han har väl en själ kanske och han känner väl till mer än vad han... Eh, –vill säga. Mm. Eh, och så försöker man komma med något känt exempel– –som, som de här massförstörelsevapnen i Irak som inte fanns– –eller Golf of Tomkin där USA hävdade sig blivit– –räffade av stridskepp i, i en bukt. Eh, och sen så visar det sig att det inte var fallet. Och då har ju de en ursäkt till att starta ett krig eller två. Mm. Eh, och då... Eh, sen finns det ju andra exempel som inte är så kända som vi nämner i den här podden, men ja, de vill han kanske inte ta upp, som exempelvis 11 september mm. attackerna som är några de mest uppenbara eh, när man väl har studerat det själv och tittat på det själv att det, mm. det kan inte, den officiella historien kan inte stämma eh, mm. och, och många av de här människorna som har sådana här föredrag de har en tendens att, att passa sig för att säga saker som är relativt dolda eller okända som, som ändå fortfarande tyvärr 11 september är. Det är ganska okänt för många människor. Det är fler och fler som har vaknat upp till det men de, de håller sig verkligen undan från bland annat det och många andra saker som vi tar upp i den här podden. Så det är lite snabba tankar. Mm. Ja, men det är bra. så Och sen har jag varit på ett annat föredrag och det var med Försvarsutbildarna som hade för myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och de har ju börjat bli väldigt aktiva nu. Kan man ju se på olika reklamskyltar och sånt att man ska hålla kunna klara sig i minst 72 timmar. Och det har väl utökats lite grann också att, för att myndigheterna då tänker sig att man ska, ska undsätta de som har behov. I första hand då. Men det här föredraget handlar om att möta informationspåverkan, medborgerlig motståndskraft. Så att det är ungefär lika lika genre då. Och då stod det i, i inbjudan. De senaste åren har hotet från informationspåverkan uppmärksammats och regeringen betonar att detta är en typ av säkerhetshot som Sverige måste ha förmåga att hantera informationspåverkan från främmande makt är en fientlig handling och ett hot mot vår demokrati och vår självständiga beslutsfattande hur genomförs påverkan i digitala kanaler och vart går gränsen hur ser skillnaden ut mellan laglig och olaglig påverkan, ett föredrag av Lena Padukova från Försvarsutbildarna så ja, jag tyckte det var riktigt spännande så att jag gick hit jag lyssnade. bara hoppa in där mm. in, innan du går vidare Mm. Jag tyckte du sa något väldigt roligt där. Du sa att information från en främmande makt mm. ses som ett hot. Mm. Eh, jag menar, det finns ju... Alltså det beror på vad man menar med främmande makt. Men eh, alltså alla länder har ju både massmedia och de flesta länder har ju även alternativmedia. Ja. Då är frågan vilka utav de här... Alltså skulle alla de här då vara ett främmande hot? Är CNN ett främmande hot? Mm. Är BBC ett främmande hot? Eller eh, Hollywood, ju... Hollywood. Vi har ju alla bio ja. biofilmer kommer ju från Hollywood. <laughs> Och det är ju informationspåverkan ja, i... från främmande makt. Ja, precis. Så det är ju det ett jättekonstigt sätt att uttrycka sig på kan jag tycka. Som, som då ger rätt till att Eh, eventuellt i framtiden stänga ner allt utom möjligtvis etablissemangets media i Sverige mm. då blir det i sådana fall så att du, du får inte titta på nyheter från andra länder eller från oavsett om det är massmedialt eller inte eh, och sen är frågan också är, är vi en, en främmande makt eh. Eh, som har den här podden eh, mm. som är eh, alternativmedia som går emot eh, etablissemangets media mm. eh, ja. hur, hur definierar de det? det eh, låt att jag avbröt men det var bara en, en tanke jag var tvungen att slänga in där det, var, det lät väldigt löjligt jo, jo, precis. Man, det, det blir ju liksom eh, de argumenterar lite mot sig själva hela tiden eh, tänker man ju i alla fall genom föredraget om man, om man tänker efter lite vad det är de säger. Men hon inledde ju faktiskt eh, med att visa en film från Obama. Eh, där det inte är Obama utan man har gjort en datorsimulation av Obama. Och så tror man att det är han då. Så att de visar ju faktiskt att de har den här tekniken. Men de framställer det som att det här är den tekniken som främmande vakt skulle använda. Eh, mot oss för att... Eh, förvilla oss. Men i själva verket så är det ju den här tekniken som de använder. Till exempel var det ju i Breivik så med största sannolikhet så, så har han skapat med den här tekniken. Så de visar ju det framför oss, precis hur det är de gör. Ja, troligtvis Snowden också. Ja, Snowden också. Eh, eh, precis. Och jag har också sett ett sånt här klipp på Obama, men jag vet inte om det är samma klipp som du refererar till nu, men det är en kille som som driver mig där. Som eh, låter Barack Obama göra massor med roliga och löjliga och konstiga uttalanden som han aldrig skulle göra i verkligheten. Mm. Eh, bara för att man ska få se hur bra tekniken är. Och då fattar man ju efter en stund när han uttalar sig på massor med konstiga sätt att det är ju inte Barack Obama som säger det här. Eh, men det ser ut som det. Mm. Precis. Så att de har ju tekniken. Eh... För det. Och eh, eftersom många av de här eventen ser ut att vara inspelare i förväg. Så har de ju all möjlighet att liksom mixa med musik. Och lägga på vilka effekter de vill. Och, mm. och så har de ju en sån här Crisis Active Team som åker runt i världen. Och, och skådespelar för, mot pengar. De går till jobbet mm. precis som alla andra helt enkelt. Mm. Så, och sen var det med jag tänkte att hon... Eh, berättade om övervakningssamhället att, att telefonerna till och med lyssnar av oss nu. Och då är det ju till exempel om man pratar om Mercedes och liksom inte har skrivit det någonstans och så Mercedes, Mercedes, Mercedes. Och så kommer ju telefonen ligger och lyssnar och kommer snappa upp det här så att helt plötsligt så kommer det upp reklam för Mercedes. Och det är ju ganska så här det är skrämmande att, att telefonen ligger och, och, och lyssnar av vad man säger i personliga samtal. Mm. Men liksom slutklämmen här sen för mig är ju då att den här tekniken som de presenterade var ju bland annat med Facebook också då, att den samlar in en massa information om oss och Twitter och sociala medier, att de vet mera om dig än, än din mamma eller flickvän eller så, så att de vet ju otroligt mycket men de här företagen som samlar in den här informationen det är ju liksom USA-baserade företag i största del. och det är ju främmande makt som samlar in den här informationen och jag vet inte läge så jobbar väl försvarsmakten och sånt med Microsoft och så och, och såna här amerikanska IT-system och vi har ju betalkort från Mastercard och Visa det är också amerikast så att det är också främmande makt så att vi är ju stort sett helt utlämnade till främmande makt som mm. det är mm. så att det är väldigt komiskt då att ha ett sånt här föredrag där vi ska öka våra motståndskraft mot främmande makt men liksom, när man tänker efter så är vi ju redan eh, ganska långt gångnade hen mm. så, så det, det jag tänkte och sen så hade hon, hon kallade det att det fanns legitim påverkan i legitima kanaler och det menar hon då var Aftonbladet, Expressen och SVT och sånt där. Det var liksom legitima kanaler. Och sen kunde det finnas illegitim påverkan i illegitim, eh, legitima kanaler. Och då är det då till exempel med Irak-grejen att eh, det är legitima kanaler men de bara råkar säga att, eh, att Saddam hade massförstörelsevapen så att USA var tvungna att gå in där. Och, och ganska många människor miste livet. Och sen så då det farligaste då för dem det är ju illegitim påverkan i illegitima kanaler och det vill ju ändå få att det är när människor liksom agerar på sociala medier och liksom skriver ut saker till exempel att man ser oegentligheter i sådana här terrordåd och sådana saker. Då är det liksom illegitim påverkan i illegitima kanaler och det är ju det de vill få oss alltså att tänka efter och innan vi lägger ut saker. Och i slutändan så är det väl att öka acceptansen för att eh, stat och myndigheter måste gå in och begränsa våra möjligheter att eh, kommunicera den vägen. För att st storebror vet ju jag alltid bäst. Mm. Så. <laughs> så, Precis. Ja. Jag tänker på en bild jag såg eh, länge sedan på tre indianer som håller i tyvärr. Och så mm. står det över vapnen till regeringen, de kommer att ta hand om er. Mm. Eh, och det är ju samma sak här att De vill, eh, de vill få er att ge upp eh, alternativ medier eh, Så att ni ska bara titta på SVT och Aftonbladet Så att de kan fortsätta att hjärntvätta er mm. eh, Och ge er falsk information och, och vi i alla fall jag upplever att allt i media är propaganda Mm. Alla de här olika Vänten och bråken och grejerna Som de kör är hela tiden En propaganda för ett eller annat syfte, de har ju många syften Men ja, min uppfattning I alla fall att ni som lyssnar på det här Inte ska lita ett smack På det som står i media Sen vet jag att det är en process Att folk kan Exempelvis tro på det här Med Christchurch som vi nyss beskrev för man tänker att ah, men det finns ju galningar som skulle kunna gjort det och han gjorde det och det är i eh, Men de inser inte hur stor den, den här makten är som vi är uppemot. Eh, hur, hur de verkligen pumpar nyhet på nyhet på nyhet för att hela tiden söndra och härska för att folk ska slåss mot varandra. men mm. är väldigt duktiga på det. Så det är någonting jag tänker på eh, hur de gör de här olika debatterna, samhällsdebatterna som man kan skapa via debattprogram på tv eller med politiska partier eller med så kallade nyheter eh, som är påhittade eh, de är oerhört skickliga på det så det är något att tänka på att ni ska inte ge upp eh, våran nuvarande lilla frihet som vi har, vi har inte så mycket frihet men eh, så att ni inte får för er att tro på att eh, man inte behöver Alternativ media eller inte ska lyssna på eh, andra alternativ. Tänk i, istället på vilka premisser folk ställer upp att komma till en viss sammanfattning som länge. Jag, mm. jag tycker det, det är viktigt Det handlar om kontroll, liksom att de vill ha kontroll och. Uh ännu mer kontroll, att det räcker inte den kontrollen vi har nu utan liksom det är det som är trenden som vi kan se att det handlar om insamling av data överallt så ska det samlas in mer och mer data för att den som har mest data den liksom kan analysera och göra det mest eh, optimala systemen som eh, kan konkurrera ut alla de andra och, eh, men, men liksom, man kan analysera all data om alla människor och processer och sånt så så du blir ju ganska. Ja, du blir övervakad dygnet runt, och det kanske kommer en dator som säger att du liksom spolar för mycket på toaletten, eller att du har kylskåpsdörren öppen för lång tid, och så liksom har man någon slags poängsystem att du liksom blir belönad och bestraffad om du liksom gör något som är godtagbart, eller något som är liksom systemet vill att du ska undvika att göra så. Så att vi kommer ju bli styrda genom olika. Ja, vi är ju det idag också i princip kan man väl säga. Fast eh, inte så, så långt gångigt ändå. Nej, men det är, jag tror precis som du säger att det finns i, i görningen och det ligger väl runt hörnet att de ska eh, ta bort eh, pengar och alla nuvarande system, som alltså kontanter som, och allt annat som gör att vi blir ännu enklare –att kontrollera om man tar bort de här grejerna– –och istället tillför det som du nämner. Det vill säga att de ska ha exakt hålla på vilka kompisar du har– –och vad du gör på fritiden och vad du handlar och inte handlar– –och hur du använder ditt viskåp eller tvättmaskin– –vad du äter eller vad du inte äter. Och att du ska vara vegetarian och inte använda koldioxid– –och allt vad det kan vara. Mm. Uh, du ska liksom följa... <laughs> deras riktlinjer hela tiden eh, och det är ju långt gånget och de gör ju det väldigt dolt så att de flesta uppfattar inte det här idag, de är inte riktigt med på vad det är som händer tyvärr eh, men ni som lyssnar vet ju förhoppningsvis bättre eh, mm. så så det liksom om ni kan till nära och kära eh, så att eh, ni förstår vilket håll, vilket håll skeppet seglar hela tiden Eh, och det är ju det här som du beskriver Det här kontrollsamhället eh, mm. Så det De har ju även börjat med eh, Smile to pay i Kina På restauranger och McDonalds och så där, där du behöver le in i en kamera eh, som, som tar ett fotografi Av ditt ansikte För att du ska betala För maten eh, Och massor med sådana här grejer Folk har börjat bli chippade på sina platser eh, Och det finns även i Stockholm Idag så finns det Folk som är chippade. Jag ska inte nämna vart jag har sett det, men jag har sett det. Och personen som jag såg i ifråga gör det ju frivilligt. Verkar det som. Jag vet inte. Mm. Men det är, det är ditåt vi, vi knallar. Ja, det är första steget att det är hippt för några få, och sen så gör man det. Mer enkelt att använda, och sen så de sista, så tvingar man helt enkelt bara att uh, nu måste ni också följa med här. Mm. Så att, uh, jag, bara, jag ska se om vi kan. Jag ställde en fråga till hon, Lena. Där. Jag ska se om vi kan spela upp den här. Uh, så jag kör igång klippet här nu så, så får ni lyssna på det. Yes. Ja, hej. Du berättade om rysk påverkan på avstånd, på men jag tänker att många av de här företagen som du visade i början de har ju en amerikansk koppling, till exempel Facebook, och vi använder kreditkort som Visa, Mastercard och så vidare. Och så det är ju en koppling till USA, och jag har tittat mycket på vad USA, de, de visar ju tv-serier, det är biofilmer och så vidare här i Sverige och eh, den här händelsen som jag har tittat på lite extra det är 9-11. Där, där kan jag utmynda som påverkan som du just visade i början att man har manipulerat medien från USA och den har visat här i Sverige okritiskt av Så svenska medier. Som ja, med 9-11 så det andra planet när det kommer in så kan man, man titta på de olika tv-bolagens olika klip ser att det kommer in från olika håll. Så att då kan man liksom verifiera att det inte är samma fysiska ordet som vi får se. Och i Sverige så har vi SVT som okritiskt vidarebefordring den här informationen. Och jag tänker, hur kan vi vara säkra på att vår, vår egen media här inte påverkar oss mm. som en främmande mark. Uh, det var flera frågor ett. Jag ska försöka upp dem i och ordning. För det första, det är helt klart att det inte bara är Ryssland som sysslar med informationspåverkan. Det är även USA, det är även till större grad Asien som involverar detta. Men de här exemplen kan vara närmast tid. När det kommer till illegitim påverkan i legitima kanaler så återstår väl mycket att säga. Det är det sker att dessvärre eh, att informationspåverkan läcker ut i statliga kanaler. Det är bara att... Eh, när ni ser detta så kommer ni att märka det. Det går att använda detta, det går att kontakta statliga kanalerna och kräva eh, valuta för era skattepengar. Det går att använda det till NSB. Eh, men framförallt så eh, med större utbildning och större debatt och diskussion kring detta så blir det lättare att uh, filtrera bort och se till så att det inte finns reprekanter i uh, svenska mediekanalerna. Och uh, gällande uh, de exemplen som du um, nämner så vill jag um, jag vill åka den bilden som jag hade visat en händelse, olika experter, media, eh, offentliga sektorn. Och så kan du för varje event anse att det har blivit manipulerat någonstans. Det går inte att bemöta eh, Ja, ja. Är det flera som har frågor? Ja, då var det klippet klart då. Så att, uh... Ja, hon säger ju direkt den eh, illegitim påverkan i legitima kanaler som hon har delat upp då. Så att, eh. mm. Är du kvar Daniel? Yes, så att illegitim påverkan är ju att de visar 9-11 på ett sätt som inte kan vara sant. Men hon menar ju då att eh, det är en legitim kanal som SVT och TV4 mm. de visar det. Precis. Eh, men men eh, som ni vet så är inte massmedia eh, legitima kanaler enligt oss, i och med att de visar inte så mycket sanning där. Eh, sanning får ni här <laughs> Istäle, istället. Eh, så att eh, eh, ja, man, man märker ju att hon är mer kunnig. Än vad hon vill tilltjäna ge. Hon känner säkert till en hel del grejer om 11 september. Om du frågade om i klippet. Men hon vill inte riktigt nämna det exemplet i svaret. Utan hon använder sig av mer svävande generella termer. Att Om du upplever att någonting är konstigt så kan du anmäla det. Mm. Men det är inte som att eh, de kommer visa eh, September Clues på SVT. <laughs> det kommer vi nog glömma. Eller Vickss Report, eller Chris Candles samtal till Social Security. Mm. Så att ja, det är ju liksom bara en ploj. Hon driver ju bara det här att vi ska uppleva demokrati, yttrandefrihet, grämande journalistik och så vidare. Det är ju bara ett spel. Hon, hon vill sälja oss en, en känsla av de här koncepten. Eh, med yttrandefrihet och eh, grävande journalistik och, och demokrati. Eh, mm. Det är det, det, är det, det är. Eh, Jo, jag gick fram efteråt och prata lite med honom. Hon mär, Märktes att hon var märkbart <laughs> irriterad av hans frågor. Så här, och, och jag sa liksom att man liksom har fångat olika myndigheter med att, med att ljuga och och bedra och så. Eller hur ska jag någonsin kunna lita på, uh, på en myndighet? Ja, uh, uh, det är ju ditt problem om du inte litar på myndigheter. Så att det är liksom. Uh, ja. Men det är ju dit man kommer när man uh, börjar analysera olika saker. Så att de. Uh, de vet ju att de upprätthåller ett, uh, ett falskt system på ett eller annat sätt. Men liksom att man, mm. uh, man blir väl fast. Uh, Uh, betala räkningar och gå till jobbet och liksom att det rullar på så att man förnekar det på något sätt men ändå känner ändå till det i, i bakhuvudet så att då är det väldigt jobbigt mm. att bli påminn om det så att det var kanske därför man får de här irriterade reaktionerna då. Mm. Så att, uh... Precis, de verkar inte vara så jätte pigga på att svara på dina frågor eller Patricksfrågor när ni går på sådana här olika event Nej. <laughs> och uh... Så blir äh, de ju väldigt griniga på Och en annan, om äh, man kan glida in på äh, andra event som jag har gått på. Så är det ju, äh, Ekocentrum här har ju äh, återkommande föredrag om äh, de globala målen för FNs äh, Agenda 2030. Så de är jättestolta att äh, de kan bjuda in diverse olika forskare från universitet och så. Som, äh, som berättar vad de gör för att uppnå, äh, eller uppnå de här målen. Innan 2030. Och klimatet är ju ganska uppmärksammat där. Och jag har lyssnat på en forskare som liksom menar att det var fastställt bortom allt rimligt tvivel att koldioxiden hade påverkan på vårt klimat. Att det liksom var slutforskat på det. Men samtidigt så erkänner man att, att vi har ju liksom cykler. Um, att uh, vi har ju haft en istid här uh, uppenbarligen, det kan man ju se i olika berg uh, att, att det är skåver och sånt och att vi har en landhöjning till exempel att det har varit en uh, istid där för 10-12 000 år sedan och vad säger då att vi inte kommer att ha en istid igen om uh, 10-12 000 år uh, även om människan inte hade varit här och det erkänner jag också att det finns ju sådana cykler som kommer att återkomma men att uh, den här koldioxidcykeln var på en kortare Period, så att den var väldigt viktig och, och att ja, kämpa mot den. Men de liksom erkänner ju när man pressar dem att egentligen så spelar det inte så stor roll när man väl tycker efter på vad deras svar innebär. Att ja, de erkänner att, eh, mm. att det är andra faktorer som påverkar äh, klimatet också. ja Jag tror jag kollade nog så här: koldioxidkurva inte så länge sedan. Jag kan ha fel, men jag har fel med att koldioxiden mer eller mindre är den lägsta den har varit i luften just nu på de senaste 600 miljoner åren. Sen mm. eh, har den väl stigit lite på, eh, på slutet här, här, de senaste 100 åren. Men i princip så är den så låg som den någonsin har varit sett över ett ett större ett längre tidsspann. Mm. Eh, det är väl ingen som vill visa den grafen. Och sen så kan de ju komma med så här konstiga invändningar som att om temperaturen går upp med 0,4 grader så dör korallreven. Eh, men det har ju varit 0,4 grader varmare den här planeten tidigare under korallrevens livslängd. Eh, eller den tiden de har funnits. Så hur finns det korallrev till att börja med? Eh, mm. Så att eh, ja, de har ju massor med sådana här roliga, eh, konstiga kommentarer. Men för er som gillar sånt så det finns ju klimatforskare som verkar värliga som eh, nämner massor med saker eh, om det här. Eh, om eh, hur skevt eh, hur det är att att, tro att man kan någonting om klimatet för att man har tittat lite i media. Eh, mm. Det är ju mer komplext än så än att bara blanda in koldioxid i det här utan det har ju mass, mass med andra faktorer att göra eh, som, som de går in på. Eh, så att ja Det går att söka på på Youtube och internet och läsa deras forskning. Men det är det att de kommer inte till tal. Många av de här som, som är duktiga på det vågar inte gå ut hur som helst i media och säga saker. Eller ha sina egna kanaler för att då kan de få sparken från universitetet. Eller inte få någon, någon bidrag till sin forskning om de inte säger rätt saker. Mm. Det är ju det äh, det handlar om i slutändan. liksom Vem är det som betalar kalaset? Och vad ja. vill de se för resultat? Och det är det klart att de ger anslag till dem som... Forska fram rätt resultat och det lär man ju sig som forskare snart att ja, ska jag få mat på bordet och få nya forskaranslag så, så får jag se till att ge dem vad de vill ha. Och det kan man ju se på alla möjliga olika vetenskaper som finns nu med genusvetenskap som liksom egentligen bara är en politisk eh, ideologi. Liksom. Att man vill trycka i oss saker som är liksom rena påhitt. Så, mm. och att det finns, det, om man tittar på liksom vad det finns för olika professors titlar på universiteten så baxnar man ju. <laughs> liksom mm. vad, är, vad är det de håller på med egentligen där på universiteten? Och, vad kan man egentligen eh, bli professor i för olika ämnen? Och, mm. ja, det, mm -hmm. ja. Så. så är det. Ja. Men. Eh, <laughs> Ska vi vara nöjda här eller väl luta upp något, något, anna, något annat ämne? Uh, nej, jag kan nog tänka mig att vara nöjd här. Mm. Uh, jag tror Jaha. vi har fått uh, allt sagt som vi, som vi hade tänkt oss. Ja, så det blev lite kortare avsnitt idag. Men det blev ju att uh, jag och Daniel kände att det, det vore bra att få ut ett avsnitt nu uh, så nära in på Christchurch. Att uh, man ser... På de olika reaktionerna och ingen analyserar själva bildmaterialet och uh, um, frågar sig om det kan vara verkligt eller inte. Eller kanske några då men, uh, men inte så många som man hade hoppats på. Att det är där man måste börja i ändå att undersöka det material som presenteras som sanning för oss och, och se om det kan vara sant eller inte. Mm. Mm. Okej, okay, men uh, tack för att ni lyssnat på också på uh, återhörande. God kväll. God kväll.